Euskaldantza pilota Artzain Chakur Txapelketak eta bere Eriko Bizia komendatu zituen hainbat urtez, beti ere bere Fede Kristaua goraipatuz. Bertsuak kantatu eta idazzen zituen ere bota orduko Fermin Miurak beti asmo haukantzuen liburu bat egiteko bere bertsuekin. 2012an zenduzelarik bere familiak hori segitu zuen bere bertsuak numerizatuz, xabier miur haren simea entzuten dugu. Aitek zuen gogoa jarenek liburu bat agertzea. Eta 2002en asizen uh, bertxu batzu idazten bere liburua uh, ateratzeko. Eritasunaren faltaz izin izan du. Bere egitasun man bururainu ere man. Eta aita uh, zenduzten eta zonbat hilabete uh, berantxago asin nintzen uh, bertxuak idazten. Eta huartu nintzen uh, zituela bakarek uh, bi urtez bertxuak idazten baina uh, Hoita magu eta beraz denak idazit zitut ilurtes. Bertsua zuen bihotzean ta iskuntsa Mil beatziountaurogeeta zazpi eta bi.000eta mahiru urten artean bat batekoak eta idattzitako bertsuak. Elkartzen ditu liburuak John Wilaka, Fermin Miuja lagun eta bertsuok kidea zuen ospalditik liburu horren naintzin sola sa idatzi du entzuten dugu. Eh, Harentzat zen ere mezua pasarrazteko bide bat. Persutan saiatu dago, hainiz mezu persatzzeitzitzuen maite hora, Bete gailuak egitea edo betetzeko gauza guti egen, nahizuen beti zerbait egan. Mesu bat pasagarazi, herriaren zat, balia gari izan zitaiken mesu bat. Biziki atxike zen Lugari eta euskarari. Eta zen, kristau handi bat, fede handiko gizona zen. Liburua elkagen atsemanen duzue, bai eta zuen egiko liburu dendan. Ez